Bai, bai, bai, bai berri ze kilometroak tarteka, baina bueno, guri zera joldi horrek gertu gaude eta harrebanetan gaude, eta ni zuen berri, nik zuen berri izaten dut e, maiz aski, beraz e, eta zuek nere ere, beraz hemen jar dugu harremanetan, aurreko batean bertatik eta aur, esan bezala, 1000, 2000 kilometratek eh harin zaizue. Hamburgotik eta, hai, Hamburgo iriaz, eh, arro egon gaitezke aste honetan, Hamburgoko biztaldegoak, eh, ez zesan dio Olimpiadak ospatzeari Hamburgon. Eh, Hamburgo iriak, bueno, eh, abera ork ezpena zuen, Berlinekin batera, E, Alemaniatikan bakarrik e, kandidatura eda autoa bat bakarrik egontzileken, bueno, prozedura luzeak izan dira, ilabeteak eta dara mazate e, Olimpiadaren inguruko kontonekin politika munduak inda arguziak ezarrezitxun e, Olimpiadan aldeko kampainan, e, bai eta bazen bat zenbat, e, bat ez ere komertzioen mundutik edo interesan handia zegoen, Baina, bat zeuden edo kontrakoa hau eta bueno, azkenean eh, erreferendun bate edo izan da, igande, iraganeko igandean eh, egin zana, eta, bueno, ez dakit, espero, espero zan, edo ez, nik uste dut arridura ondiz hartu dutela, bintzat olakoak ziren eh, telebistan ikusit ezken arpegiak, bai eta posarenak ere kontrako, baina, Hamburgoko biztaldegoak esan bezula estz esan dio Olinpiadak Hamburgon eh, ospatzeari. ehuneko berrogeita mai koma piko hau da justu baina gehiengo batek erdiak baina gehiagok ezer esan dio, ba, bueno, batez ere ba, hiri uh, baten eh, aldaketa nabar mena, eta ez beti onerako eh, pairatzen duelako lako mega proiektuak edo egiten direnean. Bestetik ere, ba, hamburgoko iriak, ba, oen, hamburgok iriak oa indik ninduta dagoelako ba, eraikitzen ari den eh, El Filharmoni, edo Filharmonika kontzertu areto bat urteak dara matzeko hori eraikitzen eta preizitzen eh, Aurre, aurre kontuen e, zifrak jundia, bueno, ya estaki zenbakiak e, zenbaki hoietan e, ba, e, zorabiatuta egiten geha, beraz horrek e, e, ekarri du jendearen e, desanimoa edo gogoeza, edo edo esatea naiz eta askotan politika mundutik eta esan, ba, kostuak ez dio larren handiak izango eta batez ere aderatasun ekarriko duela eta bueno, barakizute zenolako diskursuak erabiltzen duten beraien interesak babesteko, ba bueno, honen guztien gainetik Hamburgoke diad, esan bezala, eta hau da azkenean, eh momentu honetan e, erabakitzen duena Da, ez duela hamburgok bere e, kandidatura egingo, beraz hamburgok e, atzera egingo du, hamburgoko politikariek, hamburgoko udaletxeak, hamburgoko statu federalak atzera egin narko du, bere kandidatura horret, horretan, ba, hamburgoko bizalnegoaren erdiak baina geixiok, ez duelako konai, hemen olimpiadarik izatea. Eraz bueno, batzutan kanpainak eta informazio lanak eta sina jasotzeak, eta, eta barreko e, ba, ekitaldiak eta egin direnak badiroi di, batzutan ere eragina izaten dutela eta, bueno, balbiste pozgarria bada, e, hemen irionetan, kauza e, asko pasatzen diabeti, eta e, diruen kontuak ez dira bakarriko olimpia den inguruan, baina, bueno, alako e, egoera batean ezetza jasotzea, ezetz borobila, edo Edo antzekoa bada ere, ba, bueno, pozgarria da, eta hause da, aztenetan, Bageien azpimarratu nahi nuena, berritasuna ba, ba, dalako. E, eta bestetik, eta asko ez naiz luzateko, kale erdian bainao, eta egian ezagin nire indarraren, baina gailu honen indarra gian, askar jongo dalako. Eh, bai, bestela hortikan pasata honuntz abultatu, ba, hemen jarraitzen dute eh inguruko lanek, e, eta besetik ere jarraitzen dugu edo adi gaude, ba Tomas Guntze Elgorriaren egoera e, zein den, eh ba, azaro dena masilian azkaraskar estraitzatu baitzuten Alemaniatik Frantzira e, erabakia justo et hartuta eta bueno, e, mundua astoratua zegoenean eta baita Frantziako mundu ere astoratuta zegoenean eh e, azaroaren amairuan, amalauean, infetxalietan, ba, isilpean estraetatu dute. Mas, e, alemaniatik, hasieran e, Estrasburgo tira, eta momentu honetan, ba, parisen dago, e, Fleru, Merogui, edo gudetzako zagunaden e, gartzel horretan. Eta bueno, bera ondo dagoela, eta, ba, berre, e, justitzia belakoaren munduak orain ze, zeintzuk diren Ezuk ditun e, urrengo urratsak burratzen e, e, zain. Beraz e, auuppanburgo Olimpiadaariez eta gurbero bat tomasentzat eta zuentzako ba urrengo beste arte.